u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Sveti Otac Grigorije Palama, arhijepiskup Solunski, koga Sveti Otci posluje njega, nazivaju Velikim Grigorijem, osjećajući svojim osvećenim umom da je njegov um i njegova riječ i njegovo bogoslovlje bilo jedno od najuzvišenijih stanja do kojeg je um ljudski dosezao silom duha svetoga. I uopšte, treba da znamo, braći i sestre, da je ime, ličnost, učenje i djelo svetoga oca naše Grigorije Palame, arhijepiskopa Solunskog, propovjenika, blagodati kako ga crkva slavi u svetim himnama, koje su njemu posvećene, a danas Jevane, Jedan je od najvećih otaca naše crkve I veliki otci njega nazivaju velikim Ili kako se to oko njih kaže otac, otaca pravilo vjere Po njegovom modelu vjerovanja, po njegovom kanonu učenja i ispovjedanja vjere obrukovali su se vjere čitavi generacije i naraštaju danas naša sveto pravoslavna crkva na vasionskom nivou traži od svih nas da obratimo pažnju na njenog vrijednog ido smrti odanog sina Međutim, pošto je njegova veličina i njegovo dijelo i njegova borba za istinu, danas, na žalost ostala nama previše daleka, nama koji smo se vezali i srcem i svim svojim životom za zemlju, za razliku od njega, kome je srce bilo posvećeno nebesima do te mjere da kad je umirao, kad je predavao duh gospodu, zadnje što je izgovarao, bile su riječi ka nebesima, ka nebesima. Umirao je žeden nebesa, Željan susreta sa nebeskim ocem. kao sin vjerni, kao onaj koji je duhom svetim, a kroz sine jedinorodnog postao i sam sin po blagodati. A dže bi mogao sin nego naručuje očeru i na koji drugi način dokroz majku svetu pravoslavnu crku, čije je veliki jerarh i episkop bio. I onda, braće i sestre, imamo takvu situaciju da mi srcem vezani za zemlju, zemlje gladni, zemljom se hranimo, sve zemlji i plotskim željama podređujemo, Govorimo o nama koji smo tu u tom prostoru crkve, ne govorimo o svijetu, jer ni sam Bog se ne moli za svijet. Sin Boži se ne moli za svijet. Svijet hoće svoje. Svijet ima svoja pravila, svoje želje. Svijet ima svojega Boga nego govorimo o onima koji pokušavaju da se otmu iz tih kanđi svjetskih. Mislimo na ljude koji danas pokušavaju da ukorače u tajanstveni prostor carstva nebeskog, a pravoslavna crkva jeste upravo to, carstvo nebesko na zemlji namučenoj. I onda, braćo i sesle vidimo raspoloženje svetih otaca i čežnju ka nebesima. U milu, a o nebesima misle. U milu ostavljaju vrijeme, ostavljaju zemlju, uopšte se ne osvrćući, nego pogled uma, silu volje, I dubinu srca nebesima posvećujući. I onda se postavlja pitanje, kako mi takvi zemlji, ajde zemlje sazdani, nego zemlje gladni, zaboravili na dušu, zaboravili na nebese, zaboravili na carstvo nebesko i zaboravili na onoga ko mora biti car carstva, jer nema carstva bez cara. A car nebeskog carstva je otac naš i njegov sin i duh sveti, sveta trojica u koju smo se krstili i čije ime evo već vjekovime ispovijedamo novim ovim prostorima, zakvaljujući blagoslovu naših svetih predahva. I onda, braće sestre, nameće se jedno vrlo ozbiljno pitanje. Kako mi onda možemo dalje? Jer vidite, crkva govori kratko, ali izuzetno jasno. Njoj je važan sveti Grigorije Palama. Pazite, ona nikoga ne poklapa, ne opterećuje. Ne miješa se ona nasilno u naše živote. Mi svi imamo neke planove. Mi imamo svi neka viđenja stvari. Kako ćemo sa životom, kućemo, dokle ćemo, koliko ćemo, sa kim ćemo. Crkva, odnosno Bog, kroz crkvu se ne miješa. Mi možemo da vozimo naše prelesti. Gospod nas neće na silu otimati. Ali, obratite pažnju. Danas... Je nedelja svetoga Grigorija Palame. Gdje se to ona slavi? Negdje izvan svijeta? Ne. Evo možete da obiđete, braci i sestre, čitav svijet. I uzduž, i poprijeko, a sve izvan crkve. Vi uopšte nećete čuti za to ime. Nigdje. Evo obiđite škole, obiđite univerzitete... Obiđite sva ta mjestite centrale gdje se ljudi informišu, prelistajte danas štampu, televiziju i primijetit ćete da se tamo ime Svetog Grigorija Palame uopšte neće spomenuti. A u crtvi pravoslavnoj danas je dan i nedelja, pazite, to su nedelje velikog posta, znači, To je posebna jedna tabla, posebna tabla na kojoj se ispisuju lekcije i imena koja su izuzetno važna, jer post, veliki post, podrazumijeva jakšu pažnju. I onda sve ono što nam crkva bude isticale kao važno, zaista je mnogo važno. Prošlo je nedelje i stakva je pobjedu pravoslavlja. I značaj tačnog ispovjedanja pravoslavne vjere. Pazite, to je pravoslavna crkva jasno izrazila. Kako ćemo mi dalje vjerovati? Kako ćemo mi dalje život po vjeri oblikovati? Ona se u to nasilno neće miješati. Mi možemo svoju vjeru i svoje simvole da ispisujemo kako hoćemo. Ali... Majka je bila jasna i izričita da je samo pravoslavno ispovjedanje vjere spasonosno, to jest Bogu živome ugodno i i samim Bogom otkriven. A kako ćemo mi da vjerujemo? Ona je to ostavila našoj slobodnoj volji. Pritome tamo je pravoslavlje vezano Zanosio se to obučenje, ne kao što mi danas vrlo često kažemo pravoslavlje i kraj, to je moja vjera, pravoslavlje, pa to sam ja, pravoslavlje, pa to je moj doživljaj pravoslavlja, duhovni život, pa to je ono što ja proživljavam, to je moja duhovnost, znate tako. Ta gorda miso, teška miso, kad čovek svoje duhovno iskustvo, prelomivši ga kroz gordošću povrijeđeno srce, pušta u širinu i samo njemu pravo daje, neznajući mučenik, da je izvan istine i da je u toj obmani usamljen, da tu nema nikoga sem njega i onoga koji mu pravi društvo ali ga svojim društvom nikada neće utješiti misimo na kladne demone tu istine nema tu ni angela ne može biti tu ni jednog svetitelja nema tu blagodati Božije nema I što onda imamo kod imamo tugu imamo razne strakove imamo razne bolesti i fizičke i psihičke i razne druge probleme muke i stradanja. A pravoslavlje, braćo i sese, nije ono što mi mislimo da jeste. Niti je pravoslavlje pobjedilo zato što smo se mi bolili za njega. Ne, mi se vrlo često svojim grijesima A mnogi smo svojim grijesima žestoko ustajali na pravoslavnu vjeru i nejednom digli se rukom na nju svaki grijeh, posebno teški grijesi, to je, braću i sese, dizanje ruke na Boga. Kad kršten čovek griješi, on ruku na Boga diže, na blagodat koja u njemu. Diže luku na krv kojom je iskupljen od vječne smrti. Dakle, ne misli se na nas i na naš doživaj vjere, nego na doživaj vjere svetih braća i sestre, otaca. Zato nam je prošle nedelje crkva ukazala na vaseljenske sabore, na oce koji su tamo učestvovali, na njihova imena. Na odguke koje su tamo donošene i crkvi predate kao osveštano predanje dok god bude vremena i dok god bude postojala opasnost da nas laž zgrabi i ocu laži prinese žrtvu. Jer laž, svaka lažna misa, svaka lažna vjera, braći i sestri. Jeste nož kojim se duša i tijelo čovjeka koju i prinose na žrtvu Otcu laži. Pagom, prvo Angelu Satanu. zato su tako važni sveti Otci, zato su tako važna njihova imena, zato su tako važna njihova učenja, to je njihovo učenje, koje u potpunoj saglasnosti sa učenjem svetih apostola. A učenje svetih apostola, braći i sese, to dobro zapamtimo je, otkriveno Bogom njima. Sam duh svetih je uvodio u istinu. I zato sveti otac Grigorije Palama, jedan ponavljamo, od najvećih otaca, o njegovoj veličini Nažalost, ne možemo danas razgovarati jer nismo spremni da se krećemo u tim sverama. To su visoki umovi, mi smo nažalost vezani za zemlju puzimo, ali ime da im spomenemo, obavezni smo. Razgovarati se njima ne možemo jer taj jezik nama još nije poznat. Mi smo puni strasti puni gordosti, neposlušnosti, malo umni što bi se reklo, a ovo su bogoslovski umovi, to je sveta ta trojica u čoveku, ajde prozbori s njim, i zato smo i napustili, zato im više imene i ne znamo, ali danas crkva traži od nas, makar ako ne više, Da im se imena sjetimo, da se poklonimo pred njegovom ikonom, koja je tu pred nama, i da je celivamo i da tražimo od njega pomoć. A može da pomogne, vjerujte, braće i sestre, sveti Grigorije, pa vama je čudotvorac, veliki čudotvorac. U njegovom tumačenju ovog jelanžera koje smo danas čitali o raslabljenom u Kapernautu, Koga su četvorica prinijeli gospodu i koga je Bog svojom božanskom vlašću otpustivši mu grijeh je podigao sa bolesničke postelje. On u njima želi da vidi, a i pastvi predlaže da prepoznaju četvoricu jevanđelista Marka, Mateja, Luku i Jovana. To su četiri evanđelja koji dan danas imamo, danas smo pročitali Markovo i Jovanovo. I sveti Grigorije kaže da su četvorica evanđelista oni koji je raslabljene ljude, raslabljene od grijeha, a grijeh raslabljuje braće i sestre. Oni su ti koji uzimaju čoveka i koji sa velikom vjerom, pazite, koja je vjera veća od apostolske vjere. Sa velikom vjerom u silu Sina Božijeg privode sve one koji ih sa pažnjom slušaju, sa pažnjom, sveštenom pažnjom. Čitaju njihova sveta evanđelja povjerovavši ono što je tamo otkriveno, opisano i rečeno Duhom Sveti i predajući se u njihove ruke, kao ovaj raslabljeni, jer mi kad čitamo sveta evanđelja, braće i sese, mi smo kao raslabljeni, ali se vjerom predajemo u njihove ruke. Evo, Padamo na ruke i lukine Markove, ruke svetoga Mateja apostola i na ruke onoga koji je glavu odmarao na grudima gospodnji. I čitajući ta sveta evanđelja, a mi ih ne čitamo, ne čitamo, braći i sestre, mi padamo u ruke raznih ljekara sa velikom vjerom. Malo se nešto razborimo, odma sa punim povjerenjem padamo uke nekog tuđina, nekog ljekara koji je nama tuđ duhom, koji nam je vjerom najčešće potpuno tuđ, dakle nevjerujući čovjek, čovjek koji je vrlo vjerovatno nekršten, čovjek se možda bavi i nekom ogošom disciplinom duhovnom. I pada mu u njegove ruke. I da nam biva bolje? Da li se duh trgne, probudi? Da je ka crkvi krenuo? Da mu se u umu svjetlost sve te pojavila? Nije. A ruke svetih evanđelista, njih četvorice, koga god su dohvatile, braćo i sestre, to jest, kojim se god, sa pažnjom povjerio čitajući sveto evanđelje ni jedan braćo i sestre ne postoji a da ga oni nisu priveli gospodu sa velikom smjelošću jer niko takvu smjelost nema braćo i sestre kao sveti apostoli bogovici drugovi boži oni koje on sam izabrao da budu uz njega i preko kojih je duh sveti krenuo u svijet. I oni nas privode, braćo i sestre, gospodu. I mi, raslabljeni njihovom smjelošću i njihovom vjerom, dobijamo iscelenje i duše, prvenstveno duše i tijela. Zapamtite, braćo i sestre, nema ni jednog koji je ozbiljno usvojio evanđelsko učenje A da je ostao rasvabljen Nema takoga. Takav ne postoji I nema ni jednog Koji se odrekao Svetoga evanđelja Koji ima nemaran Odnos prema njemu A da je zdrav Sve je to bolesno Nema zdravog čoveka Koji nema evanđelja u sebi Nema ga. Sve sama boles Ali danas je muka Što su gotovo svi, sem samo mali broj ljudi, mnogo manji nego što mi to mislimo, jer svi mi mislimo da mi nismo ti od odbolesni, da smo mi oni koji su uznapredovali, da ne govorimo prevestima oni koji misljaju da su duhovni ljudi i da išta znaju. Dakve epidemija bolesti, braće i sestre, jer jevanđelja nema nema evanđeda nema hleba nebeskoga braćo i sestre šta je rekao gospod ne živi čovek samo o hlebu kažemo hlebu mi smo to proširili šta mi sve nećemo da pojedemo još malo ćemo početi da jedemo plastiku znate, kožu evo već jedemo jedni druge ljudi jedu jedni druge ne živi čovek samo o hlebu Nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. A dje su te riječi, braćo i sestre, koje je Bog izgovorio, ako ne u svetom evanđelju. Mi čitajući sveto evanđelje, jedemo, braćo i sestre, nebeskih lev. Jedemo riječ Božju. A kako se to radi čitajući sveta evanđelje? I hleb kad jedemo, mi malo šta razumijemo, kako se on rastvara, kako u krvu lazi, kako se posle sve to raspoređuje, ali osjećavamo sitos, i to je važno. Tako i sveto to je vanđelje, kad čitam, u početku ne biva jasno, jer smo rastvabljeni, ali imaj vjeru, imaj povjerenje, evo ti sveti Grigorije Palama kaže, uzmi to, čitaj to, živi po tome. I isljelit će te, Gospod. Otpustit će ti grijehe. I ustaćeš sa odra. Ustaćeš i krenut ćeš domu svome. A koji je to naš dom, braću i sestri? Pa nije to da se vratimo svjetskom načinu života. Gospod nas je malo isljelio i mi se vraćamo opet na staro. I vrlo često ljudi to rade. Dođu u crpu masakrirani. Tjeskoti je gledat u tom pravcu. Crnilo, crni vazduh, crni duh. Tama izbijaj, iz čovjek. I ne samo iz njega, goto su podice potpuno ruinaran. I onda krene dobro, krene bolje i mi zaboravimo iscjelitelja. Mi smo se popravili, mi smo počeli dobro da funkcionišemo, odlično mogli bi se i nekim poslom pozabaviti. Moglo bi se nešto zaraditi, neki biznis razviti. Zaboravimo ono koji nas iscilio, velika nebrogodajnost. Zato su mnogi dugo bolesni, zato se neki nikad i ne iscijelio. Ustani, uzmi odar svoj, idi dom u svome, a dje je dom naš, braće i sestre, ako ne sveta crkva, ako ne nebeska otačbina, ako ne otac nebeski, dje je naš dom, ako nam je glava Kristus, ako on sedi sa desne strane Boga i Otca, i je u crkvi živ i prisutan i životvori, pa dje je naš dom, gdje si krenuo ako si ustalo sa odar. odar je svjetski način života braćo i sas pogledajte kakvi smo u svijetu, pogledajte kako smo raslabljeni pogledajte naš život i liče kako to izgleda kako to izgleda u jednom danu u nedelji dana kako to izgleda uveć godinama i decenijama kod nekim odar to je mrtvo, to je raslabljeni To ništa ne može To ne može ni jedno jedinu vrlinu da pomisli A kamovi da osvari i u sebi da ova proti Rasklabljeno Ali svijet je namjestio od i njegove obmane Namjestio da se čini da je sve u redu Možemo da zidamo Možemo da jedemo, da pijemo, kupujemo, prodajemo Udajemo se, ženimo se praznujemo, veselimo sve izgleda kao dobra zabava to je braće i sestre odad teško raslabljeno a kad Bog podigne silom svojom čovjek ustaje i stoji ovako kao što vi stojite ovdje i svi mi zajedno tjelesno jer nismo misljeni, vi vidite to po svom duhu, vi vidite kako se duh kvati Vi kako um spada iz pažnja, kako vam svakakve misli padaju napravno, kako nekad ne znate ni džeste trenutni, u hramu se nemate pojma gdje se nalazim. Umom negdje zavutali da nam se bukvalno vrti u glavi, neki ne mogu da podnesu, pa mučenici ju spadaju. Dakle, tijelo je uspjelo da se popravi, ali um još nije. Ali um je, braćo i sestre, pravi Boga Njega Gospod treba da isijeluje. A kako ga isijeluje, je upravo na ovaj način. Što se umno sjedinujemo sa riječima Božijim. Sa Svetim Evanđeljem. Usvajamo tu riječ, tu istinu, tu svjetlost. I voljom živimo po volji Božjoj. E onda, braćo i sestre, čovjek zaista ustaje. I do te mjere Može da krene Ka domu svome Jer i sveti Grigori je bio rasvabljen Braći i sestre I on je bio rasvabljen Pa je u krštenju dobio otpuštenje grehova Pa je čuo glas Eto Iscijeljen si i ustani Iidi domu svome, nemoj da griješiš više I on je poslušao to I šta se desilo Desilo se to da I kad je umirao Kako ljudi umiru, nego to se uvijek dešava i za zavijese. Ne daju ljudi da gledaju kako se umire. I u bolnicama ne dozvoljavaju se smrt gleda. Ko gleda smrt? Smrt se krije. Kad ljudi umiru, onda se to krije. Treba to da se vidi. Treba se vidi čovek kad umire, ta nemoć. Treba da se vidi kako grešnik umire. Kako ne može dušu da ispušti. Jer osjeća da mu tamo mira nema. Osjeća da demoni koji ga čekaju. Odmah da ga zgrabe. I da mu objasne ono što nije znao za života. Što je mislio da je dobro, da je upravo. Da je istina. Da mu objasne šta je to. I da mu to vječno potvrdzuju. A sveti Grigorije podignu duhom svetim umire, a o nebesima misli. Ka nebesima, ka nebesima. E to je, braći i sestre, iscijeljen čovjek. To je zdrav čovjek koji za života umom na nebesima, koji i kad umire nebesa želi, nebesa priziva. I svjetlost nebeskog carstva isijava iz njihovih lica i snažan miomiris ispunjava odaje u kojima se duša osveštana ka nebesima kreće. Da bi na dan opšteg vaskrsenja kad gospod opet bude došao, a doći će, neće zakasniti da sudi živim i mrtvima, vratila se u osveštano tijelo I onda čovek zajedno sa tijelom da naslijedi vječno carstvo. Neka bi dao gospod molitvama svetoga Grigorija Velikog, arhijepiskog poslovnog služba. I rukama svetih evanđelista kojima treba da se predamo, braći i sveti. Da padnemo na njih kao oni koji ne mogu da se drže sami. Da padnemo na ruke evanđelja. Slobodno, braćo i sestri, uzmite evanđelje i padnite u ruke svetoga Marka. Padnite, prepustite se potpuno svetome luku, Mateju, Jovanu, braćo i sestre. Pa kome ćemo se poveriti, ako ne svetim evanđelistima, koji su angelima otkrivali istina kamovi ljudima. Prepustimo se njima, oni će nas dovesti u crkvu. Oni nas, nas dovode na svetu liturgiju. Oni nam govore ovdje na svetoj liturgiji. Evo, čitali smo jutro, sad, prije deset minuta. I dje stigo smo, evo nas pred svetim prestolom. A ko je na njemu, ako ne onaj koji je bolesno u kapernaumu podigao? Isto njegovo tijelo, braće i sestre. I ista i sama njegova krv na prestolu su... Časne trpeze i svetovo utara. I ista sila koja je i bolestnog u kapernaumu podigla, opraštujući mu grijehe. A mi pričešćujući se primamo očišćujući oganj, blagodat Božju koja nas očišćuje i podiže. Kogo se istinski pričešćuje, on može da ne osjeti kako ga Bog podiže. Kako se i na sobstveno iznenađenje mijenja nekim novim promjenama ne promjenom od onog danas u juče ono bolesno stremljenje onim dobrim događajima koji su se već desili, a što će nam to to je bilo dobro onda ali ima gospod još nešto da nam da mi sve kako je bilo juče kako je nekad lijepo bilo pa opet hoćemo to da vratimo pusti to to je bilo juče što bilo prije deset godina, ima danas, na novi dan, bit i sutra da će Bog, pa će i sutra da ti da nešto novo, otvori se, nemoj si zgrčan, nemoj si uporan u tome. Ima otac šta da ti da, ne samo u vremenu, braće i sese, otac će imati da nam daje i u vječnosti, Sveti oci govore, u vječnosti nikad neće biti isto. Znate, nikad neće biti isto. Nije to neko vječno zamrzavanje u neko dobom raspoloženju, pa ga zamrzne na niskoj temperaturi sa osmjehom. I tako vječno zamrznu. To je vječno, braćo i sestre, ushođanje iz dobrobu bolje i sile u silu i svetlosti u svetlosti. To je u, u bezgranično bijeće Božije. A po, ako ćemo toga da se odostojimo, mi sad ovdje i danas treba da se otvorimo. Da se otvorimo, ne bilo kako, nego znase gdje se mi otvaramo, u crkvi. I na koja vrata ulazimo i koja su otvorena Vrata hrama, svete liturgije i svetoga pravoslavlja. Daj Bože da na njih uđemo, pašu nađemo i život Zadobijemo da ga imamo i u vremenu, u izobilju i u Carstvu nebeskom vječno i blažemo. Amin Bože daj.